Memorien kartografiak Endaia Kaixo Zer modu zaude Endaiako tren geltokiaren parean zaude Nere hau Aste arzauden ibilbidean lagunduko dizut. Ogeita mar minutu izango dira. Sartu geltokian. Eta aukeratu, eserlegu bat. ziurtatu garbi entzuten duzula kontatuko dizudan guztia Horregatik hartu denbora aurikularrak egokitzeko baita volumena ere Eskura eduki eskatu dizugun boligrafoa Ibilbidean zehar eskuak libre edukitzeko eskatuko dizut Beraz gorde boligrafoa eta baita telefonoa ere Adibidez, poltsikoan. Tarte bat utziko dizut presta zaitezen. Dena prez duzu? Horen bai. Az Horain, mesedez, itxi begiak eta bi eskuak bularrean jarri. Egin iru arnazketa zakon. Horrela gelditu. Eskuak bularrean dituzula eta begiak itxita dituzula. Sentitu oksigenoa zure biriketan sartzen. Oinak lurrean ondo kokatuta dituzula ziortatu. Primera. Zabaldu begiak. Endaiako geltokian zaude. Horrelako zenbat geltoki ote daude munduan. Marko G. antropologoak ez lekuak deitu zituen. Hotel, aireportu edo komertzio guneekin batera. Haren ustez berezko identitaderik ez duten lekuak dira hauek. Iragateko leku bat besterik Ez Ezlekuetan dena araututa dago. Non eseri, non egin hilara, non erosi txartela, non itxaron. Giza hartu emanak mekanikoak dira leku hauetan. Inpertsonalak, funtzionalak eta aliketa laburrenak. Horregatik, denak artelen bidez adierazia dago. Ikusten? Oizereen arabera, ez lekuetan guk ere ez dugu iraganik, ez historiarik, ez identitaterik. Gure identitatea, erosi berri dugun bidaia bidaiatxartelera mugatzen da, edo identifikatuko gaituen pasaporte batera. Ez da gure mundua, Gero eta gehiago, ez leku handi bat. hartu denbora bat ingurua behatzeko. Agian poliziak ere ikusiko zenituen. Endaiako zonalde honetan polizia asko dago. Zertarako daude hor. Nola asenti arazten zaitu horrek. Zenbat pertsona atxilotu ote dituzte. Noizu baita erabili ote dute gainean daramaten arma. Ordularia ikusten duzu? Bai, orgoian. Zabaitik zintzilik. Hemen jendea denbora mugatu batez bakarrik egote aspero da. Zu, deialdi honetara etorri beharrean, bidaia txartel batekin bat zeunde, dagoneko zure trena abiatuta legoke, eta anonimoki trenean eserita zeundeke agian, Parisera bidean. Baina gaur, zu, etzoa, siñora. Hemen gelditzea erabaki duzu. Eta hori ila da, ekintza bat da. Distortxo txiki bat, espazio honetan. Baldago beste norbait geltokian. Haukeratu pertsona bat. Begiratu zazu, Eta berrezkoa bada, Jarraitu ezazu disimuloan momentu batez. Distantzia batera. Su bezala infiltratu batote da. Edo bidaiari bat. Nora ote doa? Zein ote dira bere ametsak. Bere beldurrak. Biotza nola ote dauka. Beteta. Minduta. hartu denbora bat, zelatatzen ari zaren pertsonaren bizitza irudikatzeko. Eta begiratzen badizu egio zuirri farre Orain Juan Geltokiaren erdialdean dagoen mapa horretara Akitania berriko tren sarea dago bertan marraztua Trenbidearen ibilbide ezberdinak azaltzen dira bertan Koloretan banatuta hori da jarri parean Orain seinalatu behatzarekin geltokiren bat Auzaz gehi egi pentsatu gabe Irakurri geltokiaren izena Situazionismoak hogeigarrenen mendeko azkena a artistikoak defendatzen zuen, emozioak eta gizaentsibilitateak ere bildu behar zirela hererietako kartografietan Sistemaren kontrako ekintza zen beraiientzat Aurrean duzun mapa situazionista dela imaginatuko dugu Orentze behatza duzun geltokiaren ondoan segurazki herriskabe dago. Herri horretan norbait bere ohean etzanda dago justu momentu honetan. Bere bizitzarekin zer egin ez dakiela. Galduta sentitzen da. Behatza orain daukazun puntutik eraman Baionatik gertu dagoen geltoki batera Oso Herri horretan gaur goizeko bostetan aur bat jaio da Orain bere amaren besoetan dago Mundua, arrotza eta hotza eruditzen zaio oraindik Galduta sentitzen da Mugitu behatza orain bordelera Bertako geltokiko bigarren handenera gazte bat iritsi berri da Europara iesegindu bere jaioterritik erritik Ez du paperik Asilo politikoa eskatu nahi du Baina ez daki norajo Ez du izkuntza ulertzen Galduta dago Endaiara eraman orain, trenbidearen marraren gainetik zure behatza. Endaiako geltokian, Orentxe bertan pertsona bat dago aurikularrak jantzita mapa bati begira. Susara. Hemen zaude. Eta gian zuere galduta sentitzen zara edo nez Lasai, behinza todorengo minututan ni izango nauzuta bidelagun. Jarri dezagun. Ongi da. Begiratu trenen ordutegia. Begiratu ingurua disimuloan Badirudi inorrez dela konturatu Infiltratu bat zarela. Ongi disimulatu duzu. Primera. Orain, parean duzun dendara joan. Relai jartzen duen horretara bai. Zenbat horrelako egongo dira munduan. Ikusten duzu dendaren atean dagoen postalen erakusketari mugikorra? garturatu bertara. Begiratu postalak disimulatzeko. Turista izango bazina bezala. Orain begiratu bekaldera. Ikusten duzu postal xorta bat? Guztiz churia. Arto hietako bat. Eta xerri zaitez denda parean dauden mai gorri hoietako batean. Postalak hiru parte ditu. Mostoietako bat markatutako marratik. Ariketa bat proposatzen dizut. hartu boltsioan gorde duzun boligrafoa. Orain, pentsatu gabe, nik esaten dizudanean idatzi Mundoari buruz dituzun hiru galdera. Iru, bi, bat, azidazten. Hogei segundu dituzu. Primeran, hartu eskuetan idatzi duzun papertsoa, eta beste zatia, gorde berriz boltsikoan. Orain, gerturatu aldizkariak dauden lekura. Bai, sartu dendara dara. Artu den bora aldizkariak begiratzeko. Okera zaso aldizkari bat, zabaldua uzaz, eta sartu disuluan, inorrk ikusi gabe, orintxe idatzi dituzun galderak Primean, Itzulia elizkaria bere lekura, norbaitek, zure mezua jasoko du. Primera, jarraidezagun. Itxaron gelara jango gara orain. Trenbide joateko atearen eskerretan dago. Itxaron gela. Ikusten duzu? Segi bertara. Jarri eroso. Itzarongelan gaude eta beraz tarte batez egongo gara hemen. Geltoki honetan dauden pertsona guztiak bidaiareak dira. Bidaiatzeko bakoitzak dituen arrazoiak, ordea, zeharo ezberdinak dira. Askok plazerragatik bidaiatzeko aukera izango dute. Beste batzuk lanera doaz, edo familiakoren bat bisitatzera, eta beste batzuk, IESE-an ari dira. Jakingo duzu, muga administratibo baten ardian gaudela. Espainiar eta Frantziar estatuen mugan. Espainiatik Euskal Herriera jende asko etortzen da hemendik, frantziara joateko. Europarako sarrera dau, ies lari askorentzat. Gerratik, ideologia jazarpenagatik, edo gozete eta iristen dira ona. Ia egunero entzuten ditugu migrazioarekin zerikusia duten albisteak. Mugetan bortizkeriak egertatzen dira, mundu guztian, entzungo zenuen. Hemengo mugak etzaizkigu hain bortitzak iruditzen agian. Baina harrituko zaituzte datu hauek. 2008 batean, zortzi mila lagun baino gehiago pasa ziren gipuzkoatik lapur dira. Azken laurteetan, hogei mila inguru. Ezin jakin zehazki zenbat azken hilabetetan zazpi pertsona hil dira itota bidasoa zeharkatu nahian, eta hiru zigburuun trenbaek harrapatuta Geltoki honetan etengabeak dira dokumentu eskaera eta beroan itzulketak Horra hor, hemen, hainbeste polizia egotearen arrazoia Eskerreko paretan ikusten dituzu iru kuadro. Landaretzaz betetako iru kuadro karratu dira. Begiratu disimuloan. Zuk bezala, norbaitek, distortxo txiki bat proposatu du hemen. Homen aldi txiki bat da. Gure lurraldean bizitza galdu zuten gazte hoien omenez. Ongi da. ongelatik atera eta trenbidetara atera ate automatiko handiak urutzatuz. Tarte batez gelditu hemen kanpoan. Oren zapaltzen ari arizaren lur honetan txe, mila behatzirenda berrogeian, Hitler eta Franco besarkatu egin ziren. Geltokio honetan, naziak eta frankoren tropak, elkartu ziren, bigarren mundu gerran, Espainiak parte hartzeko baldintzen inguruan hitz egiteko Ezzen akordiorik lortu orduan baina espainiar fasismoak modu ezberdinetan babestu zuen Nazian imperioa Euskaldontzaat ere muga hau pasatzea arriskutsua izan da historiako hainbat momentutan geopolitikaren jokoak denek pairatzen ditugu ez zaizu iruditzen? Gizonez betetako bulegoetan markatzen dira mapak, mugak eta estrategiak, Baileen eta baita orain ere. Arna hartzeko momentua da ez, Geltokirako sarrera atzean duzula, segi ezkerretara. Jarraitu nasatik aurrera ibiltzen. Hori da. Lurrean, ez pasatzeko seinalea topatzen duzun arte joan. Aprobe aire fresko pixka bat hartzeko. Es pasatzeko dioen lerroaren gainean zaudela. Begiratu zerura. Seguraldi Ze egiten du gaur? Agian hegaztien bat ikusiko duzu. Europara doazen hegaztien 160a hemendik pasatzen da. Ingudiko badian hartzen dute deskantsua. berrogeita 50 espezie atzeman izan dira. Ikusten duzu han zure eskuinetan urrunean Jaizkibel mendia eta Guadalupeko ermita? Batez, imaginatu egazti bat zarela. Angoian zaude. Egan. Han zerutik ikusten duzu txingudiko padura guztia. Bidasoa ibaia kantauri itsasoarekin nahasten. Endaia, Txiki-txikia irudituko litzaizuke, baita irun, ondarribi eta urruina ere. Endaia eta irun arteko muga zuretzat ezlitzateke esistituko. Maieran egingo zenuke egan. Zure gainean izango zenituzke hodeiak, ozono geruza kosmosa, planeta, gizarrak, galaxiak eta ezereza. esa. Garaiaren arabera, Afrikara edo Europara joango zara. Eta bidean eguraldiak eta estarie ikusten badizute, gara itziko zara. Babesera. Bueno, arnaz pixka tartu duzu, batzutan foko aldatzeko ikuspeia zabaltzea garrantzitsua izaten da. Sartu geltokian, amaitzear gaude. zehen poltsikoan duzun postala? Moztu bigarren zati bat eskuekin. Orain, sarrera inguruan ikusten alduzu fotomatoi bat. Bai, komunen ondoan horixe. Juan Bertara eta Sartu Barruan. Itxigortina. Parez pare begiratzen baduzu. Zure izlada topatuko duzu kristalean. u mostu duzun papersia eta idatzi gaur behar duzun esaldi bat Hon egingo dizuna Hizkuntza ez idazten badakizu, jarri baita ere lan zabaldu kortina eta atera fotomatoitik Utzi orainxe idatzi duzun papertxoa argazkiak ateratzen diren lekuan Datorrenarentzat opari bata Ez ezagun horrentzat Seguru ongi etorriko zaiola. Hemen bukatzen da bidea. Plazar bat izan da. Zuk bakarri dakizu gaur hemen utzi duzuna. Eta ziur egon norbaitek jasoko ditu zure mezuak. indik ere beste papert bat duzu bolsikoan. Gonbidatzen zaitut. Hemendik ateratzen zarenean eta hala sentitzen duzunean idatz dezazun mezu bat eta utz dezazun nahi duzun lekuan. Autobusean, lantokian, kiroldegian, Distortzio txikigisa Seguru norbaitek eskartuko duela Beste bat arte